44. Bár a sajtó többnyire nem foglalkozott meggel, főleg a közelgő esküvőre koncentrált, a baj már megtörtént. Másfél éve tartó szidalmazás után sikerült felbátorítani az összes trólt, akik most előmásztak a pincékből és a búvóhelyeikről. Mióta elismertük, hogy egy párt alkotunk, rasszista gúnyolódások és halálos fenyegetések zúdultak ránk a közösségi médiában, például viszlátfajáruló. Most azonban szédítő magasságokba emelkedett a hivatalos fenyegetettségi szint, amit a palota biztonsági szolgálata figyelembe vesz a személyzet és a fegyverek beosztásakor. A rendőrséggel az esküvő előtt folytatott beszélgetések során megtudtuk, hogy a terroristák és szélsőségesek kiemelt célpontjává váltunk. Emlékszem, Dennett tábornok azt mondta, golyómágnes vagyok, és nem lesz biztonságban senki, aki mellettem áll. Nos, ismét mágnes lettem, de aki mellettem áll majd, az a személy, akit a legjobban szeretek ezen a világon. A palota úgy döntött, hogy egy esetleges emberrablási kísérlet veszélye miatt gerilla hadviselésre, és túlélési taktikákra kell oktatni meget. Még egy könyv is leírja azt a napot, amikor a különleges erők eljöttek a házunkhoz, elvitték meget, több napos intenzív gyakorlatoknak vetették alá, hátsó ülésekre és csomagtartókba tuszkolták, majd védetházakhoz házakhoz szágoldottak vele. Mindebből egy szó sem volt igaz. Meg egyetlen percnyi kiképzést sem kapott. Épp ellenkezőleg. A palotában felvetődött az ötlet, hogy egyáltalán nem adnak neki semmilyen biztonsági kíséretet, mert jelenleg a hatodik vagyok a trónörökösök sorában. Ha csak részben is igazak lettek volna a különleges erőkről szóló hírek. Mennyire vágytam rá, hogy felhívjam a társaimat a különleges erőknél, hogy jöjjenek és képezzék ki meget, és az én kiképzésemet is frissítsük fel. Vagy még jobb lett volna, ha beugranának hozzánk és ők maguk védenének minket. És ha már itt tartunk, mennyire szerettem volna, ha elküldhettem volna a különleges erőket, hogy szerezzék meg nekünk a tiarát. Angela ugyanis továbbra sem adta át. Megérkezett meg Fodrász a Franciaországról a próbára, és a tiara még mindig nem volt nálunk. Ezért aztán visszautazott. Ismét felhívtuk Angelát. Megint semmi. Egyszer csak váratlanul megjelent Angela a Kensington palotában. Az audenciateremben találkoztam vele. Elém tett egy nyilatkozatot, aláírtam, majd átadta a tiarát. Megköszöntem neki, bár hozzátettem, hogy sokkal könnyebb lett volna az életünk, ha hamarabb megkapjuk. A tekintete lángra lobbant, veszekedni kezdett velem. Angela, tényleg ezt akarja most csinálni? Tényleg? Most? Olyan pillantást vetett rám, amitől kirázott a hideg. Egyértelmű figyelmeztetést olvastam ki a tekintetéből. Ezzel még nincs vége.